Krisen är den koloniala imperialismens dödsryckning, om man säger så. Hade det gått annorlunda här så hade det kunnat fortsätta annorlunda också. Och därmed så är ju Nasser också en av 1900-talets allra viktigaste historiska personer som ju faktiskt är med och åstadkommer den förändringen, om man säger så. Man har ju stått emot två av tre supermakter- Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Den 29 oktober 1956 inledde Israel en invasion av Sinaihalvön i Egypten. Det var en förväntning för Storbritannien och Frankrike att ingripa militärt. De krävde att både Egypten och Israel skulle dra sig tillbaka från kanalen. USA och Sovjetunionen fördömde attacken. President Eisenhower vägrade att stödja sina allierade och krävde ett eldupphör. FNs generalförsamling röstade för att skicka en fredsbevarande styrka. Under ekonomiska och diplomatiska påtryckningar tvingades angriparna att dra sig tillbaka i december. Claes Grinell är idéhistoriker och han är aktuell med boken Sveskrisen. Vi har ju redan avhandlat lite förhistorien till Suez Krisen 1956. här, så att, Men nu börjar vi kanske närma oss lite själva Sveskrisen alltså själva eller kriget eller vad vi ska kalla den. Men när Nasse går ut och nationaliserar Suezkanalen så väcker ju det reaktioner i världen. Och, och, men... men Britterna och fransmännen de, de, de hade ju verkligen låst fast i att de ville bli av med men, men visst fanns det i internationella samfundet en vilja att lösa den här konflikten? Ja, nej men som sagt, som vi sa igår, då, att dels så såg ju alla ganska fort att det här var folkrättsligt och liksom enligt internationell rätt inget som man kunde sätta sig emot. utan det Egentligen var, skulle man bara kunna låta det bero egentligen. Det var liksom Egyptens mandat. Så länge man skötte då att eh, dels eh, ge skälig ersättning för dem man eh, tog det ifrån, och det tänkte man sig göra. Men sen naturligtvis så var man ju, fanns det en oro för om det här skulle påverka driften av kanalen, skulle man verkligen klara av att hålla kanalen i drift. Det var inte bara britterna som var oroliga för det här. Nej, för det, det här var ju viktigt för hela världshandeln. Det var ju en stor del av världshandeln som var beroende av det. Massa stater och även Sverige och andra liksom som både hade sjöfart men också var mottagarländer. Och, och det krävdes ju liksom både lotsar och annan liksom infrastruktur för att hålla kanalen igång. Så det fanns ju en kanske också rimlig oro. Eh, och det gjorde att man eh, kallade samman en konferens där man skulle samla eh, de kanalanvändande länderna. In, inom FNs ramar då? Eh, nej, det var FN var liksom lite med och eh, ja men Dag Hammarskjöld uttalade sig också. Och sa att det här den är svenska ingen... generalsekreteraren, och högsta chefen för FN. Precis. Ja, men att det här inte var någon fråga egentligen då liksom. Och så att det här var ett säga rent civilt eller liksom ett internationellt initiativ som togs mellan de här kanalanvändande länderna som samlades i London för att diskutera hur man skulle kunna säkra framfarten då. Men i de här diskussionerna dök det upp tankar på militär intervention och sånt? Eh, nej, utan här så lät det ju som att Frankrike och och Storbritannien också var med på de här lösningarna men parallellt så hade de redan börjat planera för militärt angrepp. Och sen längs vägen då så lyckades man också få med sig Israel och, och insåg att man skulle kunna komma bättre ut om man lät Israel anfalla Egypten. Och på så sätt kunde komma in som Fredskapare och besätta kanalområdet och avsätta nasser för att det var han som hade ställt till med all den här oredan så. Så de spelade redan från början ett dubbelspel också mot USA och FN och så. Däremot så bjöd man ju liksom aldrig in, eller man frågar inte Egypten om. Hur går det för er? Kan vi alltså de var att... inte med på den här? Eh, nej, utan det blev... Och det har ju mer än liksom hela koloniala världsordningen att göra. Att så, trots att Egypten är den viktigaste aktören så de är de inte med i de här diskussionerna? Nej, och Nasser väljer att inte komma för att det just inte är någon som ja, men liksom inleder diskussioner om hur ska vi säkra trafiken. Utan det uppfattas som ett rent egentligen europeiskt ansvar. Man tror inte att Egypten skulle klara av det här egentligen. Man tror ju inte att någon skulle klara sig utan eh, europeiskt styre. Det är ju hela liksom grund eh, ja, det, det, det, av det, den koloniala ja. världsordningen. Att Och det, det lever kvar 1956. Det är ja det är det. det i högsta grad. Ja. Och skulle jag säga även i, i länder som Sverige som eh, deltar i ytterkanten av det här. Vi inte har inte några stora intressen men ändå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 P.S. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Ta del av fondernas informationsbroschyr och faktablad innan du investerar. Hjpv kan -E hyper! Less can never be more på Sveriges största jackpot-casino. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus regler och villkor på hyper.com. Vi är skillnaden mellan att ta vad vi får och att stå upp för våra villkor. Vi är skillnaden mellan att behöva svara visst det är okej okay, och att våga säga nej. Vi är kommunal. Tillsammans är vi starkare. Bli medlem på kommunal.se. En sak som vi inte har pratat om egentligen här i, igår, som jag tänker man ändå måste spela in här, det, det är ju att 1956, det är ju kalla kriget. Mm. Andra världskriget avslutades ju och sen tog det ju inte lång tid innan, innan de forna allierade var i luven på varandra och det blev, ja... ja men vad ska man kallar det? Ja, i grund och botten nästan ett krigsläge fast det aldrig egentligen, i eh, Europa blev det i alla fall inga krigshandlingar vid den här Nej. tiden. Men, men, men världen har ju delats upp mellan Sovjetunionen och dess satellitstater allierade och, och eh, västvärlden i princip. Ja, Två saker som vi inte pratade om igår som mm. vi borde kanske ha sagt. Eller det, är svårt här. det är svårt att komma fram till själva kärnan för att det är så många förhistorier man ska ha Det är mycket mer komplicerat än man tror. Det. Ja, men, nej, men dels det här att andra världskriget, visst, det blev ju fred i Europa. Men de här kolonialmakterna, de hade ju hållit på att kriga hela tiden under 1900-talet och fortsatte ju att kriga. Frankrike, i Indokina och... Storbritannien, i Kenya och så vidare. Så att krig var ju ett normalt tillstånd för de koloniala imperierna. Och det fortsätter att vara efter 1945. Mm. Men en förändring var ju att, att Sovjet då började liksom utöka sin maktsfär. Och man började spela ut länder mot varandra. Vi har ju haft det oerhört blodiga, som, som jag anses var ett av de blodigaste krigen i världshistorien Koreakriget. Ja. Så, att, så det, den processen liksom pågick ju och, och naturligtvis påverkade det i Mellanöstern också. Där skulle jag säga att det var ändå så att ja men som Nasser när han gjorde revolution då, så försökte ju han behålla goda kontakter med både Storbritannien och USA och krävde en viss slags liksom kompensation för all den koloniala utsugning som hade pågått genom ekonomiska bidrag och när man inte fick det så sökte man sig till andra ställen och på så sätt bjöds Sovjetunionen in. Men det var ju mer ett svar på västmakternas passivitet och ovilja än en egen liksom, avancemang fram till ungefär 1956. Och sen så 1955 så var ju Nasser en av de drivande i Bandungkonferensen där alla i Indonesien. I Indonesien, precis staden Bandung på Java. Där de fria asiatiska och afrikanska staterna samlades för att försöka samla sig som en egen röst och kraft. Och de vill, de vill inte in ordna in sig i det här uh, kalla kriget? Nej, men det är ju där uttrycket tredje världen ja. föds. att uh, Det är inte för att de liksom kommer trea på utvecklingsstegen som det, jag trodde när jag var liten. Utan det är ju för att man vill vara en... En tredje väg. Eh, och det gillas ju inte- och, eh, både i USA och i Storbritannien. Så, Nej, här är det verkligen mycket- att antingen är du är med oss- eller så är det mot oss? Eh, framförallt från västsidan. Neutralitet är förtäckt kommunism, säger man uttryckligen. Så Sverige kom ju undan med att vara neutrala genom att vi inte var neutrala i praktiken. För att i en i ganska stor hemlighetsmakeri så var vi ju i allra högsta grad allierade med västmarknader. Ja, och vi var också europeiska, ja, så att det var inte det gjorde samma lite spel. Ja. Medan, och på ett sätt kan man ju säga att Sovjet också ställde upp på det att neutralitet är... In, om ni inte förtäckte kommunism så tjänade våra intressen, så vi nöjer oss med det. Och även när Nasser fick massa stöd från Sovjet så var det ingen som klagade på att han fängslade och misshandlade kommunister. inhemska kommunister. Nej. det Den större saken var viktigare. men det så glömde jag bort vad du frågade. Nej, men, nej, men vi, vi är ju inne i kalla kriget. och Och, och, och, och. Vad man ska komma ihåg här är också att eh, det har ju varit en del folkliga uppror då, liksom, i Polen mm. och, och ja, Östtyskland. Och... Precis, I, i sovjetsfären så har ju liksom avstaliniseringen inlätts på allvar i början på 1956 och det väckte ju förhoppningar, inte minst i Polen och Ungern. Och, samtidigt som Suez krisen utvecklar sig så utvecklar sig också Ungernrevolten vilket Just ju att Sovjet hade ju jämnt göra på egen planhalva om man säger så. Men eh, samtidigt så var ju inte liksom det kalla kriget eh, hade inte sorterat in mellan Mellanöstern riktigt utan det sker mycket i själva Suez Det är då de sorteras upp. Mm. Och det innebär ju också att eh, ja, men det här att USA och Storbritannien då går eller framförallt Storbritannien går bakom ryggen på USA och att det finns ingen liksom, gemensam NATO-hållning trots att NATO finns. Eh, och eh, ja, Israel var ju heller inte riktigt insorterat i det kalla kriget och även om man hade band till USA så hade man inte alls den tydliga koppling som det blev efter så att eh, det var ju väldigt osäkert om man kan förstå det lilla israeliska staten att de visste inte om de hade några vänner i världen och om skulle kunna överleva. Men när, när inleddes den själva militära in, interventionen och hur, hur gick det till? Jag vet inte om man ska använda ordet intervention här. När inleddes kriget tycker jag vi ska säga. Ja, nej men utan man hade ju då de här konferensen som inte riktigt kom till någon slutsats mer än att man ville ha en lite liksom internationell kontroll över den kanal som ändå skulle vara egyptisk och det tackade Egypten nej till och det ledde till ytterligare en konferens och samtidigt bakom kulisserna så fortsatte krigsplanerna. Och det blev mer och mer uppenbart att Storbritannien och Frankrike förhalade processen. Och ville inte ha en lösning igen. Nej, de ville de vill ju bli av med Nasser. De ville ja. inte bara lösa liksom, Suezkrisen, om man säger så. så Suezkrisen hade egentligen fått sin lösning i oktober 56. Då var alla överens om hur principer för hur Kanada skulle drivas– men det kunde man inte slutföra för att Storbritannien och Frankrike liksom förhindrade. Så, så världssamfundet hade, hade löst det här? Ja, och, och, FN var, hade varit inblandat och Dag Hammarskjöld, generalsekreteraren då, personligen var med och tog fram de här principerna för hur man skulle lösa det. Så han trodde att det var löst och det trodde andra också. Men så var det inte. Och samtidigt så trappade då Israel upp sin mobilisering och Egypten börjar också liksom tröttna på den här situationen så det blev skarpare och skarpare gränser och sen så då i månadsskiftet oktober, november så invaderade helt enkelt Israel Var går man in någonstans då? Då går man in längs sin gräns mot Egypten, det vill säga in i Sinai Man börjar med att vara flyga över och förstöra alla kontaktnät och också elledningar så att man liksom paralyserade det hela och det här var ju första gången som Israel anföll men man hade fått mycket vapen från Frankrike- under ja, sen man hade bestämt detta då. Och agerade väldigt snabbt- medan den egyptiska armén inte var förberedd. De hade inte kunnat tänka sig detta anfall- även om det hade byggts upp till det på ett sätt. Så att man kunde avancera väldigt snabbt fram mot Suezkanalen Och samtidigt som... Israel knappt hade kommit in i Egypten, så utfärdade Frankrike och Storbritannien tillsammans ett ultimatum som man ju då hade bestämt flera veckor i förväg om att om inte bägge parter retirerar från kanalen så kommer vi gå in för att säkra kanaltrafiken. Men det fanns ett litet dilemma med den här reträtten från kanalen. Ja, Israel hade inte riktigt kommit så långt fram som till kanalen, och Egypten hade ju hela sina i på andra sidan om kanalen. Så att det man sa var ju att Egypten måste dra sig tillbaks långt in. Egypten som har blivit anfallen av Israel ja. måste retirera. Ja, medans Israel kunde fortsätta och avancera fram mot kanalen innan man var framme vid ultimatumsgränsen. Och som man hade förväntat sig och hoppats så sa ju Egypten blankt nej. Till det här ultimatumet mm. och då uppfattade man sig att man hade legitimt skäl att själva anfalla efter en liten tidsfrist då. Och då gick man in och bombade sönder framförallt egyptiska flygfält och på så sätt slog ut den nyinköpta och sovjetiska flygflottan. Och sen så, så småningom så landsatte man också och började att inta kanalsonen. Mm. Mm. Både Frankrike och Storbritannien då Ja. Hos oss på Specsavers får du två för en på alla glasögon när du köper båge från 395 kronor. Dessutom just nu 50 på synundersökningen. Men passa på, gäller bara till den 17 november. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på Specsavers.se. Asiatisk mat är hetare än någonsin. Men det kan vara svårt att få till smakerna hemma. Santa Maria gör det enkelt att toppa matlagningen-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 Hur reagerar USA på det här? Det var som sagt, samtidigt pågick Ungern-revolten. Vilket många uppfattade som en möjlighet att kalla kriget kanske höll på att vinnas av väst. Att Sovjet höll på att krackelera. Så att det var naturligtvis väldigt intressant för USA. Dessutom så har man ju presidentval i början på november. I år. Och ja, år är en Så att de är mitt uppe i, i sista veckans presidentvalskampanj för att president Eisenhower ska bli återvald. Och han har ju talat om sig som en garant för världsfred och under vårt mandat ska inga anfallas och så här. Och han har blivit helt blåst. De har inte berättat alls vad de har hållit på med, varken Israel eller Frankrike. Storbritannien, då, så att han blir eh, förbannad. Han blir rasande. <laughs> rasande och man agerar väldigt fort i FN och eh, trots då att det här liksom, kalla kriget står på randen till och kanske avgöras så röstar USA och Sovjetunionen tillsammans mot Storbritannien och Frankrike och kräver att de ska avbryta sina militära aktiviteter. Det finns ju en intressant grej här också- att, att Sovjetunionen kan ju inte drömma om- att Storbritannien och Frankrike anfaller- utan att ha diskuterat det här och fått godkännande av USA. Vilket de inte har fått. ja Nej, det, nej, det kunde väl ingen tänka sig. Liksom. så att liksom. Ja, men då får Storbritannien för första gången- i FN-historien använda sitt veto i- Säkerhetsrådet. Mm, för det var, Segramakterna hade, hade- veto i Säkerhetsrådet. Precis, det är ju de fem permanenta- medlemmarna som är- ja, Segramakterna, plus Kina- är det väl ja, just det. Som ju, det är ju fortfarande samma. den här tiden samma. var det Taiwan, skulle jag ja. tro. Och då- Paralyseras ju lite frågan där, men inte minst tack vare generalsekreterare Dag Hemmaskjölds aktiva arbete. och Han hade också varit i Mellanöstern och försökt medla fred mellan Israel och Egypten och kände båda aktörerna och situationen väl. Är det här första gången han verkligen liksom trädde fram eller som en internationell aktör? Eller, eller det har han redan hunnit med innan? Ja, men det hade han väl delvis hunnit med. Det... Finns det andra som kan bedöma bättre? Jag har ju inriktat mig lite speciellt kring det här. Liksom. Men, men under 55-56 kan man säga så börjar han inse att han måste liksom ut mer i världen och ta en aktivare ställning. Så det hade han liksom börjat göra. Men då lyckas han gräva fram en resolution som skrevs men aldrig riktigt antogs 1950 någonting, som sa att om världsfreden är hotad och säkerhetsrådet är paralyserat av veton så kan man flytta frågan till generalförsamlingen där det inte finns någon veto där alla medlemmar har varsin röst. Så det gör man. Och där så lyckas man då rösta igenom att FN fördömer. Hur många röstar på Storbritannien och Frankrike och Israel? Eh, vad har 6-7 stycken Ja och då var det ju inte mer än 50-60 medlemsstater så att det var ju fortfarande mindre men, men nej, de blir ju helt de inser väl där att de hade ju ingen, och de trodde ju att USA när det väl gällde skulle acceptera faktum men det gjorde man inte, och därmed gjorde ju ingen annan nästan, heller det Missräkning skulle man kunna beskriva? Det skulle man kunna kalla det för, ja det var ju naturligtvis en fruktansvärd näsa, och i Frankrike verkar ändå ta det med visst jämnmord och liksom att ja, ja, det tillhör spegelrättsregler och vi, det viktigaste är liksom att vinna kriget och, och säkra Algeriet i slutändan. Medan Iden går ju helt i förnekelse och vägrar erkänna att han skulle ha haft någon som helst kännedom om vad som pågick livet ut. Det är också en sån här intressant liten detalj här att Iden är en väldigt sjuk person. Person, alltså. Han var ja. väldigt dålig, alltså rent fysiskt och är även psykiskt som jag uppfattar det, så är han ju ganska labil. Under... Ja. ja, men det finns ju de som försöker förklara hans beteende med att han gick på amfetamin och diverse annat. För han hade opererat gallan några år innan och det hade gått ganska fel. Och efter det så var hans hälsa svajig och... Med det här, han pendlar över Atlanten för att driva det här projektet. Och han låg inne med över 40 graders feber under perioden så. Så att han var ju ja, djupt pressad om man uttrycker sig så på alla plan. Det stod klart redan under själva kriget att, att Frankrike och Israel hade underhandlat med varandra, med varandra för att, eller hur? Det blev tydligt ja, men, för ja, de flesta det... bedömare att. att att de har haft den här. Att det hemliöre. här var koordinerat. Ja, så att de har jag, koordinerat ja. och det var ju egentligen ingen som trodde på Storbritannien och Frankrike när de gick in på det här. Eller hur? Nej, och Frankrike var heller inte så hårdnackad i att liksom förneka det, utan de tyckte att ja, ja. Men Iden förnekar det här till och med i sin självbiografi. Ja. Och, och sen så, den första som avslöjade det här var Moshe Dayan som ju då var militärchef i Israel och sedermera politiker. så. Nej, gjorde sinne. han det då? Det var ju slutet på 60-talet som han... Men, man hade ju alltid haft sina misstankar. Ja, ja, men han lät trycka det avtal man hade slutit redan i augusti var det väl i sina memoarer för att visa att så här bra skötte vi oss. <laughs> men det innebär ju då att trots att... Det militärt gick som man hade tänkt sig. Israel lyckades besätta Sina i... Ja, Egypten och, kunde inte ge någon Egypten motstånd. kunde inte ge något motstånd, så Frankrike och, och framförallt Storbritannien då avancerade söderut längs kanalen. Och eh, flera egyptiska militärchefen och andra försökte övertala Nasser om att man skulle ge sig att det här bara kommer leda till fler dödsfall och förödelse. Men Nasser hade ju mer koll på spelet internationellt och i FN. Då, och ett klassiskt exempel på att han förlorade alla slag men vann själva kriget liksom, eller krisen och kom ut starkare. Hej!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 Har du svårt att höra vad som sägs i podden? Då kanske det är dags att byta till en Oral-B-IO-eltandborste. Oral-B-IO är så tyst att du kan lyssna vidare på din favoritpodd medan du borstar. Köper du en Oral-B-IO 9 får du dessutom just nu 200 kronor tillbaka. Läs mer på oralb.se. Välkomna. Vänlig stäng av era mobiltelefoner. Appa, app. Snabb, smidig och med mängder av spelmöjligheter. Snabbare. Hela Sverige spelas. Spela snabbare. På snabbare. Kom. 18+ plus. regler och villkor gäller. Att spela ansvarsfullt. Det här är ju ett fiasko för Storbritannien och Frankrike. Mm. Israel kan man väl inte riktigt de uppnår ju ändå en del saker med, med det här kriget. Får man ja men dels så hade ju Israel också då eller Egypten men det är det här via Sharm sheikh stängt av hamnen i Eilat, deras enda hamn söderut mot här havet. Så att, och det lyckas man häva men inte minst så visar man ju återigen då som 48 att man hade en övermäktig armé som grannarna inte rådde på. Och dessutom så lyckades man navigera sig så att trots att man då hade varit med och förrott i USA så fick man snarare starkare band till USA efter. Och på så sätt kan man ju säga att de liksom började etablera den position som man har haft efter det. Du har redan varit inne lite på det, att man får känslan av att fransmännen skakar av sig det där ganska... Lätt, menas britterna... Britterna är väl egentligen de stora förlorarna här, eller? Ja, det måste man ju säga. Och, ja, men som eh, Dallas då, som var eh, utrikesminister i USA, sa ganska tidigt att äh, det här handlar ju inte om Suez. För handlar det handlar om Algeriet. Och de återgick väldigt fort till det. Och sen gick ju det illa för dem också då efter fruktansvärt krig och miljoner dödsoffer. Och för Storbritannien så handlar det ju egentligen om Persiska viken och tillgången till olja. Vilket ju de också då förlorade i mycket. Och menar... en, en sak som vi inte har snackat om här, det är ju också... Problemet med för Storbritannien här är att alltså, de har egentligen ingenting. De, de har ju militär makt att sätta in mot Egypten. Problemet är bara att de har ju väldigt dålig ekonomi. Mm. De har bland annat en, en, en dollarreserv som är alldeles för liten och om, om, för de får ju sin olja då mera. Det är ju från Iran och så. Mm. Och skulle man, stänga man av eh, Suezkanalen då måste de få oljan ifrån USA. Och USA är väldigt tydliga med att de kommer inte hjälpa dem i det här. Så att England stod inför en total energi. -katastråd. Ja, och i Iran hade man ju redan delvis förlorat. Och så hade man ju Arabemiraten som ju var brittiska kolonier, och Oman och så vid den tiden. Så, att, så mycket av deras oljeimport gick ju via Suezkanalen, några gick i pipeline upp till. Medelhavet, men som en del av kriget så sprängdes också pipelines i Syrien som ett stöd för Egypten så att, och de hade ju inga direkta oljereserver hemma utan bara någon vecka eller två så hade de ju oljebrist och behövde ransonera och... Och det, det man försökte förhindra blev bara värre. Ja, och dessutom då som i slutfasen av kriget så sänkte också Egypten ett antal skepp i kanalen. Så då till slut så framkallar man ju det man skulle undvika och tvingades då köra sin import som inte bara var olja, runt hela Afrika, vilket ju kostar väsentligt mer så att den brittiska ekonomin var helt i botten. Och, och ytterligare en sak är här, fransmännen de hade, de hade ju de hade byggt upp en valutadeserv, för de insåg det här. Men problemet med de här hemliga planerna, det var ju att typ ekonomiministern och sånt han, han, han, han, hade ju liksom inte, han visste ju inte om att det här kriget skulle ske. För det försökte ju hålla sig i så liten krets som möjligt. Det är så otroligt korkat för det här borde de, de trodde, men det är som du redan varit inne på, de trodde väl att USA bara skulle säga ja, kör på liksom. Ja, ja och den flyttar ju till och med behandlingen eller förberedelserna till sitt eget kansli från utrikesdepartementet till och med för att hålla det så nära som möjligt eftersom man att förstod Iden att det fanns... har ju varit utrikesminister också ja. tidigare. Så han kände dem på parlamentet och visste att det inte skulle <laughs> accepteras kanske. Och han fick ju oppositionen väldigt starkt emot sig i parlamentet. Så här. Det var ju de, våldsamma demonstrationer i Storbritannien. Ja. Det här, det, det var ju in, även om det kanske ändå fanns bland en del britter att man ville upprätthålla imperiet. Så, så, så, jag uppfattar inte att det här var ett populärt krig. Eh, nej. Det var det, inget eh, Falklands som man bara lyfte... Nej, men resultatet blev ju bara illa och det ledde ju också till att man verkligen fick liksom vika sig under USA och gå in i det här special relationship som man pratade om sen. Då och det är alla högsta grad här. Kan, kan vi säga att jag menar, de behåller väl kolonier ett tag till i England så, men, eller Storbritannien, men... Här är väl ändå början på slutet, om inte första värld, andra världskriget är på deras... Mm. Nej, men jag tycker nog att man kan säga det, att liksom Suezkrisen är den koloniala imperialismens eh, dödsryckning, om man säger så. Hade det gått annorlunda här så hade det kunnat fortsätta annorlunda på Några år också. till kanske. Ja, eller kanske i andra former, till och med längre, vem vet. Och därmed så är ju Nasser också en av 1900-talets allra viktigaste historiska personer som ju faktiskt är med och åstadkommer den förändringen. om man säger. För han kommer ut starkt i det här, ja, ja, han har ju stått emot två av tre supermakter. Och, och inte bara väldigt populär i Egypten, han är ju populär i hela tredje världen. Ja men det den här Bandungkonferensen som man höll 1955 med de eh, asiatiska och afrikanska staterna som var fria det arbetade ju vidare med möten i Kairo som sen i Belgrad ledde fram till de icke allierade staternas förbund som ju bildades i Belgrad 1961 och, och som ju fortfarande finns kvar och, och som ju då Ja, involverade stater från hela världen. Idag är det 150 länder som är med, tror jag. 120 kanske. Ja, många. Mm. Mm. <laughs> Nej, så att och det fram till ja, sexdagarskriget då, 1967, när man ja, försöker liksom bekriga Israelien och får rejält stryk, så, så är både panoranabismen och den här neutraliteten den ledande ideologin i stora delar av världen och Nasser är den symbolen, Che Guevara kommer och hälsa på och ska lära sig och från Kuba, från Kuba och att, han var väl argentinare men han, var ju men han hade ju samtidigt när Suez krisen pågick så var ju han med Castro i Kuba och de inspirerades mycket av att de gick att stå emot mm, mm. –Sovjetunionen då? Hur, hur kommer de ur det här? –Jo, men de kan ju bara kliva in i ruinerna av det brittiska, framförallt imperiet och på så sätt utöka sin makt och erbjuder också mer stöd. Och med åren så knyts ju både Egypten och, och sen blir liksom den arabiska unionen med Syrien och Egypten som knyter dem allt närmare och... Nassers arabism blir mer och mer till arabsocialism. Så, så att de stärker absolut sin position i Mellanöstern. Men som tycker jag allt för sällan liksom framhålls- att det var mer ett resultat av västs klantigheter- än att man aktivt sökte sig en position där. Mm, det hade kunnat bli lite annorlunda- Ja, och det var inte ett kommunistiskt hot som man försökte framställa det som. För en del av det här att man skulle agera var ju också att man höll på att förlora Mellanöstern till världskommunismen, men det, det var inte så. Mm. Det blev så. Du sa ju lite tidigare här att konfliktlinjerna var i liksom, Mellanöstern var inte riktigt uppritade helt innan 1956. På liksom, men hur, hur, hur ser det ut efter 1956? Hur, hur, hur ser konflikten ut? Då? Ja, men under 1955 framförallt så pågick det liksom samtal med framförallt Israel och Egypten som ändå verkade vara någorlunda nära att hitta någon slags ömsesidigt ändå acceptans. Så. Och det här blev ju slutpunkten på det. Sen så småningom i och för sig på 70-talet så lyckades ju just Egypten förhandla fram en fred med Israel. Men, men Israel kom ju väldigt tydligare ut att vi måste med militärmakt försäkra oss om vår plats snarare än att hittar en roll liksom i det lokala systemet. Om man säger så. Och eh, också sorteringen av länder då i det kalla kriget- var ju helt tydlig efter detta. Vad är det viktigaste du har lärt dig av att skriva den här boken, ja, men Jag tycker det här hur, hur färgade och på ett och inte positivt sätt- formade av andra världskriget och eh, missbedömningen av Hitler- västmakterna var och att man därmed liksom, eh, tolkade in ett mönster som inte fanns. Och hur tidigt den här hotet från världskommunismen styrde, även USA då, på ett eh, ganska irrationellt sätt. Mm. Och det kanske inte var en ny lärdom men att ändå förstärks detta att varje försök att hitta sig en neutral position och Självständighet och på så sätt hitta en någorlunda i världen, sorteras in i större maktkamper och därmed går de inte. Ett. Man kan ju också säga här att USA som kanske går fel både här och där i efterkrigstiden, här kommer de ju ändå ut rätt. Alltså som jag ser i alla fall i, i den här konflikten. Jo mm, men bara, just under själva, under själva ja, krisen så ja. gör man ju det. Samtidigt så måste man ju säga att de också var en del i att framkalla krisen i hur de hanterade Egypten och hur de... Med och hela den där. Med och uttaget ja. hela att, att Egyptens vilja att be, vara neutrala och ha Neutrala relationer till olika makter uppfattades som ett liksom, kommunistiskt hot. Vilket jag skulle uppfatta som att det absolut inte var från Egyptens nassers sida. Och på så sätt så gav man inte liksom, Egypten riktigt något alternativ utan man var med och tvinga fram den här polariseringen. Volt är hemmet för Sveriges mest stilmedvetna män. Denna höst hittar du premiumkostymer hos oss från varumärken som Oskar Jakobsson, The Glory Days och Tiger of Sweden. Vi har allt du behöver för att klä upp eller ner din kostym. Besök våra butiker eller voltfashion.com. Volt, a universe of premium brands. Hej, funderar du på att byta bil? Han säger som en begagnad Mercedes med två års nybilsgaranti.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 som sköter sig självt Ladda ner appen och svara på några frågor Sänder du igång Spara på livet Men när vi är på Opti sparar åt dig vi har inte snackat så mycket om det idag, men ungenkrisen pågår ju här samtidigt där, där i slutändan Sovjetunionen går in och, och slår ner ett folkligt lite uppror, mm. alltså väldigt hårdhänt alltså, ja. och, och sätter in sina sina män i styret ja. efteråt. Och, ja, en del, när man läser om det här så en del säger det att hade, hade inte Suez krisen varit samtidigt så, så, så, så kanske ungenkrisen hade utvecklats på ett annat sätt. Men jag måste säga att det tror inte jag på. Nej. Jag vet inte om du har. Nej, det är du alltså, har det, läst. Man kan väl tänka sig att Sovjet möjligen hade fått lite mer kritik. Men jag menar, det kalla kriget var så pass eh, satt att det hade ju inte spelat någon större praktisk skillnad. Och om man tittar på Sverige, då Östenundén, som var utrikesminister, som uttalade sig i väldigt kritiska ord och lag mot eh, Frankrike och Storbritannien, som har svikit. Ett Han var också en del av de här kanalförhandlingarna. Mm. Mm. Men hans uttalande mot Sovjet är ju vägt på ett sätt som förvånade mig. Man var väldigt rädd för Sovjetunionen. Tydligen. Så, och, det, och det förklaras ju inte av Sovjetskrisen utan att man var tvungen att hålla sig väl med den makten. Det, det hade ju annan politisk logik bakom sig. Som jag uppfattar så, så, så hade man accepterat uppdelningen av av, av världen här och att, att USA skulle gå in med trupp och, som en del ungräda hoppades på och, och, och rädda, rädda det här folkliga upproret det, mm. några sådana planer fanns ju inte de hade ju väldigt lite personal i Ungern överhuvudtaget och... Ja och som sagt eftersom det var valkampanj då så var ju Eisenhower som kämpade för att bli återvald var ju väldigt tydlig med att han aldrig skulle inleda krig så att eh, sen hur, hur, <går> hur väl man efterlevde det kan man ju diskutera och sen kom man till Vietnam och så vidare. Men, men det var ändå liksom, det fanns inte någon som helst opinion ja, i USA för för ett sådant agerande. Britterna i sin oändliga naivitet hade ju en förhoppning om att i och med att de hade gått in med brittisk och fransk trupp här, att de skulle få vara kvar som någon slags fredsbevarande trupp. Men det var ju inte världssamfundets eller USA eller Sovjetunionen särskilt intresserade av. Nej, och det var väl kanske liksom det hade väl ingen riktigt förväntat sig men att FN då, under Dag Hammarskjölds ledning bestämdes ju för att skapa en egen fredsbevarande trupp. Och det här, det här var ju första, första gången. gången precis. Mm. Tidigare så hade man ju låtit länder agera i FNs namn, delvis att man hade ju liksom agerat militärt i namn av FN, men inte satt ihop en egen FN-styrka som man gjorde här väldigt snabbt. Var... Och, och använde då länder, bland annat både Ja, Sverige vet jag var med. Sen kommer jag inte ihåg när det var danska. Norr, Sverige var med, Danmark, Norge var med. Och Indonesien vet jag var med. Indonesien, Indien var med på ett litet hörn, Colombia. Ja. Och initiativet kom från Kanada. Det var en kanadensisk general som ledde styrkan. Sen var Egypten väldigt tveksamma till att NATO-länder eller Commonwealth-länder skulle få vara med. Så därför var det också, det tog ett tag och hammarskjölde hotade med att Sverige inte skulle kunna sända trupp trots att han ju inte agerade egentligen i Sveriges namn om inte Danmark och Finland också fick vara med. För, för själv ville ha med eller? Eller, Danmark och Norge ja, han ville ha med det nordiska ja, hur, hur, hur, hur länge fanns det FN-trupp där nere i? Ja, men under våren 1957 så avvecklades liksom den brittiska, franska och israeliska närvaron. Men sen längs både längs kanalen och upp mot gränsen vid Gaza så var man kvar ända till 67 Så länge alltså. och då var man tvungen att evakuera. När sextagarskriget? När sextagarskriget, så men den, den liksom, första operationen var egentligen färdig maj 57 någonting sånt. Mm, mm. Och, och du inledde ju din bok lite också med, med, egentligen med att prata om hur det ser ut idag med Suez -krig. Att det får, idag också är liksom en orolig region med, med kriget som pågår mm. i Gaza och så. Att, vad heter de? Hutuerna? Nej. Huttierna. Huttierna. Huttirebellerna i Yemen som ju är Iranstödda shia Milis då, som ju har gått in på Hamas sida i Gaza-kriget och då anfaller alla som de uppfattar som israel -ligerade. Och på så sätt har fått trafiken i Suezkanalen att avstanna markant med väldiga kostnader och trots att de inte har träffat så många skepp så är det ju tillräckligt för att liksom. skapa oro skapa oro och försäkringskostnader och, och så vidare ja. så det är det, det, det, man kan säga att det är fortfarande oroligt Ja, men man kan ju, och det leder för långt att ge sig in i vilka hotierna är och så, men Egypten var ju djupt investerade i Jemen och, och Nasser hade stor militär närvaro där som har påverkat att det fortfarande är konflikt som har skapat utrymmet för hotierna och Gaza-kris-GTI också en fortsättning på de konfliktlinjer som liksom fanns sedan här och, och uh, Suezkanalen är fortfarande en maktfaktor för att den är så viktig i världshandeln. Jag, jag tänkte på det när jag läste, läste på här det var just att Isä går ju faktiskt in i gasen med den här perioden i, i, i Suezkrisen. Mm. Ja. Stort tack för att vara med här idag Claes Grinell, aktuell med boken Suezkrisen. Tack så bra. Tack så mycket. Hej då ja.